Bon dia a tots, bon dia a totes. Aquí comença una setmana més aquest, el vostre programa Onda Libre. Doncs aquí estem una setmana més per parlar de les colònies. Eh, estem, quan falten... A no, el veure, dia 5. <laughs> M'estam penzenyant. No sabia si faltaven 5 minuts o el dia 5. Doncs sí, som el dia 5 de desembre. Eh, en directe a Ràdio Contrabanda, 91.4, i això és Onda Libre. Doncs sí, com sabeu, aquest programa des d'allà fa quatre anys eh, s'emet en directe tots els diumenges de 12 abans a dos quarts de dues i ara ens allarguem fins a les dues de la tarda amb remissió els dimarts al migdia. Bé, amb això de la remissió pensava l'antic horari, eh? que fèiem, ho fèiem cada diumenge i ens remetien dels de, dimarts a partir de la una. Però ara, com tenim un nou horari, eh, és aquest, que és de 12 fins a les dues, ara són dues horetes en directe, cada 15 dies, és a dir, hem passat una periodicitat quincenal i la repetició és el diumenge que no emetem. Les vostres dades de contacte són un número de telèfon per trucar en directe al 9337-7366 que anirem repetint al llarg del programa un mail ondelibre1917 arroba yahoo.es 1917 en números i un blog www.espaialliberat.blogspot.com www.espaialliberat.blogspot.com on podreu deixar els vostres comentaris i descarregar-vos programes antics al vostre ordinador per escoltar-los quan i com vulgueu. Onda Libres emeta contrabanda FM a ràdio lliure i autogestionada al 91.4 de la FM de Barcelona. I per aquells que ens vulgueu escoltar fora de l'àrea metropolitana no teniu més que consultar la plana web de la ràdio www.contrabanda.org on hi podreu trobar la missió per internet de bas Planetari. Bé, ja estem aquí una setmana més, a eh, un de llibre. Ara no estem tirant cap endavant en la línia del temps, sinó que estem aprofundint en algun, alguns temes que ens han semblat interessants. Recordeu que estem fent un monogràfic de la història del moviment obrer. Eh, llavors, avui tractarem el tema de les colònies Fabrils que suposo que tothom les coneix, però bueno, hi ha molta informació, és molt interessant i... I mirant amb més profunditat ens sembla molt més greu del que pensàvem en un principi, no? Sí, doncs això, com, com ha dit aquí la companya, estem a Onda Libre, que ja sabeu que tot aquest any està un... dedicat en exclusió a fer un repàs a la història del moviment obrer català, també aquell de l'estat espanyol i a nivell europeu, és a dir, tot moviment obrer, però bueno, intentant centrar-lo geogràficament al nostre país. I dins d'això doncs, havíem fet un, un repàs històric accelerat, no? En certa manera, dos, tres programes sí. fins a la Primera República. Però bé, evidentment, ara eh, toca omplir-ho de contingut. I si la setmana passada eh, vam estar parlant... Te'n recordes? de Quin era el tema la setmana passada? Les boiangues. Les boiangues, exacte. La setmana passada vam estar parlant d'això, sobre les boiangues, que era de la primera meitat de perdó, de la segona meitat del segle XIX, a partir de 1855, doncs aquesta setmana aquest diumenge començarem a parlar sobre el tema de l'escu.nçarem bueno, parlareem sobre el tema de les colònies fabrils. Això, eh, evidentment, les colònies fabrils no és un tema que, que únicament perdó, que únicament es quedien a la Primera República, sinó que les colònies fabrils és una cosa que bueno, que's quan ho comences a investigar, que continua fins als anys 30 i, i més endavant Vull dir, les colònies, hi ha algunes colònies que van continuar fins a ple ben entrat al se segle, segle XX. Vull dir, no és un concepte únicament del segle XIX. I com ha dit bé la companya, eh, hi ha una certa institucionalització de la visió de la colònia Fabril, que al final ha acabat donant una visió certament positiva, no? O Com... Romàntica. O romàntica d'això. I la veritat és que no té res a veure i segurament quan acabem el programa farem una valoració bastant negativa eh, de, per condicions de vida, eh, condicions laborals, l'explotació que suposava, etc bueno, etc. Les colònies Fabrils eren quasi quasi autèntics camps de treball. Eh, per, per de concentració camps de treball pels, pels treballadors que ja veien allà. Com camps de concentració d'aliments. Sí. A veure, no hi havia tortures ni, ni es matava la gent, però, bueno, eh, per tota una sèrie de qüestions, doncs els obrers i les obreres i els seus fills i filles eh, estaven a les colònies eh, no atretes per les seves condicions eh, bones i, i tal. Eh? Estaven atretes per pura necessitat i una vegada dins no, no ho passaven bé. Estaven obligades. mm -hmm. Bé, doncs, si, si haguéssim de fer un, un resum del que és una colònia fabril, Bé, bueno, primer farem una referència bastant superficial. Tothom té al cap la colònia Güell, no? Sí, la Això més és, famosa. La més famosa, no? Però val a dir que, realment, eh, per tot el rerepaís, que és de Catalunya, per tot el rerepaís em refereixo tot el camp, alta muntanya, el bage, seguint, seguint els capdals del Ter, del Llobregat... Fins arribat, per exemple, a Ribes de Frasé, que és l'extrem més nord no? més, eh, més nord del país. Eh, doncs, mm. Per tot el camp, transformant la seva fisonomia, podem trobar eh, la, a la segona meitat del segle XIX aquestes colònies fabrils. Llavors, eh, posem que la seva característica més formal, que podria resumir més que és una colònia fabril, és que són com petits pobles, no? ens tenim que imaginar com petits pobles equipats amb els serveis bàsics per mantenir autònomament una població dedicada de ple a la fàbrica. Aquesta seria la definició, diguem així, més, més sintètica. Eh? És a dir, una gent que està en un espai físic on compten amb l'habitatge, on compten amb la sanitat, on compten amb l'educació, l'alimentació, el vestit, perquè únicament el que s'hagin de dedicar és tot el seu temps de treball a treballar a la fàbrica i quan surten diguem així, sortir a casa i tenia al davant... O sigui, perdó, sortir de la feina i tenir al davant la casa, no?, i al costat del mercat. Quasi una mena com, podríem fer el símil eh, d'un eixam d'abelles, no?, com un eixam d'abelles, on totes les abelles obreres estan ben concentrades i apilotonades. I no, ha, no havia tampoc la, la possibilitat de, de revolta tan fàcil com a les ciutats, no? No hi havia molt marge, o... Bé, bueno, bueno, aquest... això ho explicaré. Aquesta és, aquesta és un, un, una, una de les vessants d'interpretació del Parquè de les colònies febrils. Eh, és a dir, historiogràficament, per part dels historiadors, hi ha tot un debat de quin és el motiu del naixement de les colònies febrils. S'hi en, si entrecreuen bastants motius. Eh? Un és aquest, una, un és aquest de disciplinització de la mà d'obra. Sobretot, Eh, po a la lluita de classes que s'estava donant en aquell moment a les ciutats boiangues, vale? tot el que vam veure de les boiangues la setmana passada, bueno, fa 15 dies perdó, però també hi ha uns altres motius que tenen a veure amb els propis recursos energètics eh, de, del país i l'utilització d'aquests recursos energètics clar, evidentment, moltes colònies estaven als, a les lleres dels rius no? i volien aprofitar aquesta força hidràulica, hidrològica i hidràulica. No? Vale. Mm, Revissarem tots aquests motius per comprendre una mica el per què del naixement i, i la, la forta difusió, la forta implantació que van haver de les colònies a, a Catalunya, a països catalans. Podem establir una, una breu cronologia, val? una cronologia en el temps, per començar a apropar-nos al fenomen de les colònies fabrils. Una primera cronologia va del 1858 al 1880, que podem dir que és el primer període de les colònies fabrils on la colònia fabril es funda normalment, normalment, eh, perquè després n'hi han d'altres que ja depenen més de, de l'abastiment eh, via ferrocarril del carbó del ferro, i per tant ja no tenen que estar just al costat de, del riu. Però en aquest primer període, 58-80 del segle XIX, la colònia es funda al costat d'un riu i té els equipaments més bàsics. Val Més bàsics, és a dir, la fàbrica, els habitatges dels obrers, un fort de pa i poca cosa més. Aquest és el plantejament inicial de la colònia Fabril. Uh -huh. És a dir, tot el desenvolupament és molt posterior. Per, per, per arribar, com si diguéssim, a una colònia Güell, han de passar molts anys. Perquè en un principi aquesta colònia Güell és fàbrica, habitatges i el pa. I ja està. Ni clavegaram, ni el metge, ni una simple farmaciola, res d'educació pels nens, res d'oci i allò enmig del camp. Perquè, clar, Santa Coloma de Cervalló ara està, diguem així, molt connectada amb la civilització. No? Té el ferrocarril, té un nucli poblacional important al costat, però ens que tenim que imaginar el segle XIX... Estem parlant ara del, del, del cas arquetípic eh? de, del, de la colònia Güell, que està Santa Coloma de Cervalló. Uh, clar, en aquell moment Santa Coloma de Cervalló estava a una hora llarga de... Bueno, en transport públic modern, perquè en el de l'època devia estar unes 3 o 4 hores de Barcelona enmig del camp en el no-re, Suposo que la família Güell és la mateixa que li va fer del Parc Güell i de tot sí, sí, això, sí. no? Sí, evidentment els Güell eh, són uns sí, dels sí. potentats, formen part de l'oligarquia catalana... Burgesa de burgesa tota, la vida, de tota no? la vida. Feudal ja en el seu moment i després burgesa, bueno... Mm. Aquestes 200 famílies que en alguns programes eh, vam, vam intentar fer una anàlisi, d'ella parlant d'afers interiors, no?, parlant de, sí. de, de quins són els negocis, els noms i els lligams entre ells familiars de les 200 famílies que controlen aquest país. I quan dic país parlo de països catalans, clar. Bueno, bé, ens hem distret un segon. Però, uh, perdó, i quina conclusió va arribar de la família Wade? Sobre la família Wade en concret, no. Però en general, eh, que tot això de la globalització... Mm. Parlo del concret del tema d'afers interiors, eh? de, de la secció aquella que, que funcionava fa, fa unes setmanes o uns mesos. Sí. La conclusió és que davant d'aquells que sostenen la tècica amb la globalització la dominació capitalista s'ha fet molt més difossa i està en mans de multinacionals eh, policèntriques en molts centres de decisió, eh, això es contradiu amb la realitat. I és que, per molt que depenguin del capital forani, les classes dominants d'aquí, les que al final prenen les decisions i ens exploten i en benef... continuen traient un benefici, encara que hi que compartir amb el capitalista de fora, continuen sent 200 famílies. O sigui, sí, que la família Güell segueix fent diners amb nosaltres. Exacte. I amb <ríe> areus, amb la globalització, doncs l'únic que li han fet al despatx del senyor Güell és posar-li internet i que s'hi pugui comunicar amb capitalistes de França poca cosa més, sí. això és la globalització ja, ja. però bueno, els que manen continuen allà al davant, i són els de fa 200 anys mm. les, les, les mateixes famílies que porten 200 anys manen a aquest país són les, són són les, són les que les van fer aquestes colònies infrahumanes, no? Infra amb condicions ha infrahumanes sí. bé, llavors hi ha, un, hi ha un segon període, que és a partir de 1880 eh, amb la introducció de les màquines de vapor l'introducció de les màquines de vapor. Hi ha una, una fàbrica, que és una associació de, de tres persones, que, bueno, en aquell moment, a partir del 80, comença a fer turbines, val? perquè això és una cosa que, que, que pot xocar, el que diria ara, però el capitalisme en el seu inici era positiu, és a dir, suposava un avenç, mm un avenç respecte a el que havia sigut el desenvolupament de les forces productives que es donaven en l'alfaudalisme. Clar, passar de l'aixada a les turbines... Home... <coughs> clar, és un avenç per la població, no? És un avenç. En general, eh? veient-ho en termes bruts. En brut. Veient-ho en brut, veient en brut i, i, i, i des de la perspectiva que ens dona, etc. etcètera. etcètera. Clar, darrere d'aquest avenç hi ha tot un sofriment i, un, i, un, i una explotació humana. Val? En això estem d'acord. Però, bueno... Eh... Però, de fet, turbines era positiu. Turbines era positiu, el d'industrialitzar el país era positiu i això es va fer amb bona part amb capital propi. Mm. Això, això és innegable. O sigui Aquest fit diferencial respecte a l'estat espanyol aquí a Catalunya, hi ha baixos catalans... I bueno, aliat amb capital anglès, no?, també... Com en en certs sectors, la... eh, com la de la canadenca sí. i tot això. Sí, cert, certament. Però tot aquest tema de les colònies febrils... Home, és... també n'hi havia que érem capital forani, però molts eren capital local. Era el típic artassà que havia, o, el, o el rabassaire que havia estat estalviant i li donava per muntar una fàbrica tèxtil, etc etc.. Bé, Llento en global té aquesta cosa positiva i d'orgull, diguem així, nacional d'haver sigut capaços de tirar endavant aquesta industrialització. Bueno. Però aquí queda. Aquí serà l'única cosa positiva que direm de tot aquest procés. Bé, abans havíem dit i abans havíem dit quines eren els motius perquè s'havien arribat a establir colònies fabrils? no? Tu deies, tu apuntaves al, al... les revoltes. al tema de les revoltes. Val, aquest és un tema, però l'altre és el de l'energia, que és capdalt. Eh, per, eh, primer, per explicar l'ubicació de les colònies febrils, val? i segona, per explicar tot el procés pròpiament industrialitzador. O sigui, el tema de, de l'accés a, a les energies, a unes energies barates, a, un, a uns recursos energètics que permetin funcionar la indústria, és un tema capdalt, que porta, marcant les decisions i els ritmes de vida des del segle XIX, des del moment de la industrialització continuem ara, que si no són les guerres de l'administració nord-americana, per exemple no? pel petroli exacte, no? per aquest recurs energètic barat que li permeti seguir mantinguent el seu nivell de vida no. igualment això es pot entendre per exemple el procés industrialitzador a la Xina per quin símil podem fer amb això, amb el propi nostre procés industrialitzador què té d'assimilar altres processos, què té d'exportar altres processos búsqueda d'energies barates, accessibles, eh, tal, no? que li proporcionessin energia continuada, l'aigua i el carbó. No? Es posaven sí. al costat d'un riu i amb l'energia hidràulica i després amb el carbó, vale? i també feien servir carbó. És justament el mateix tipus d'industrialització que està duent a terme el govern xinès. Grans presses i utilització, i utilització massiva de carbó, que és Act la seva forta energètica primera. Dins, no? Sí, actualment. Tot el procés industrialitzador de la Xina, que s'està convertint a la fàbrica del món, etc etc, es basa en això. Però no fa colònies, no, la Xina? No, ja té les comunes, o si no, parcs industrials, que més o menys, si fa o no fa. I també es pot explicar tota la geostratègia que hi ha al darrere, per exemple, en el cas d'Iran. Però bueno, això ja seria entrar en un altre punt, perquè mm. Iran rep el recolçament de Rússia, per exemple, i de la Xina perquè poden abastir-los de gas i a la Xina això li interessa per mantenir el seu procés d'industrialització però en aquest cas Catalunya s'autobastia com està fent ara la Xina s'autobastia en part, no? part. Eh... s'hi posaven al costat dels rius perquè per la poca capacitat calorífica del carbó autòcton ah. és a dir eh... això li va passar Franco també, no? sí, exacte que tenim un carbó molt dolent Exacte. En Franco, eh, després de la Guerra Civil, va pensar que podia dur a terme una economia autàrquica, és a dir, que podia ser que l'economia espanyola eh, no depengués de l'exterior, sí. i va començar a fer... Jo, precisament, la meva família ve d'una zona minera. Mm. I va començar a obrir mines i a fer presses, sí. no? I tal, sí, i tal. tan famosa després de l'època de Franco... Era tot per aprofitar l'energia de l'aigua, perquè la del carbó... Fatal. Fatal. No, o sigui... Té molt, molt poca capacitat calòrica i, clar, al desprendre'ns poc calor generes poca energia. Val? Llavors, les fàbriques, en general, tot... Eh... Per això, actualment, les mines estan abandonades i tot és, no s'explota no? la mineria Espanya, eh, molt no, poc. El que no sabem, en general, la gent és que som dependent dependents energèticament del nord d'Àfrica. És a dir, sobretot... Que allà el carbó bo. El gas. El gas. Sí, perquè hi ha carbó, poca cosa. Poca cosa es fa carbó, perquè els costos ecològics de mantenir-ho i econòmics no compensen. Mm. no compensen, A més, el gas i el petroli. El gas i el petroli, exacte. Bé, bueno, mm. és un dels motius perquè som deficitaris eh, a nivell de la balança comercial de l'estat espanyol. Sí, doncs pues Àfrica tampoc és que es faci rica. Àfrica, aquí, -venent aquí. <laughs> carbon, no. Venent-nos carbó, no? Què guanyava Àfrica? Ui, ens estem desviant molt, eh? <ríe> Bé, és igual. Un, dia fa... un, altre, tema. un altre dia parlarem eh, de, de, de política temps... exterior. Sí, perquè a més és molt interessant, perquè té a veure amb aquestes dèries que té certa gent sobre el fi de la civilització i els recursos escassos la i tot el rotllo. Energètica. La crisi energètica. i tot el rotllo. I a mi m'agradaria que parléssim amb el Buteflika, que és el, el president d'Argèlia, i li diguessin que com és que gestionen un recurs tan escàs d'aquests que s'acabaran 10 dies i llavors començarem a l'època de pujar pels arbres, eh? Eh, segons certes teories, sí, no? Tenim que tornar a l'època de caçadors-recolectors. Aquí hi ha penya a Barcelona que ho defensa. Mm -hmm. Bé, bueno, val. Algun dia convidarem algun perquè defensa aquesta postura. Jo li preguntaria al president d'Argelia, li diria, vostè senyor, com és que no treu més peles d'això? I ell ens diria, és que precisament actualment el mercat, el mercat que gestiona els recursos energètics, està no està mancat, està saturat, precisament, de gas, de petroli, etc etc. d'aquest tipus de recursos. I cada cop se'n troben més jaciments. Però, bueno, això ja és un altre tema. Com dèiem, eh, el tema energètic és cap per entendre la ubicació de les colònies febrils. Eh, es posaven al costat dels rius perquè hi havia poca capacitat calorífica en el nostre carbó. Eh, clar, l'aigua és un recurs barat i abundant. No? Uh, sobretot a partir de 1858 quan uh, la fàbrica eh, ara diré el nom Planes, Junoi i Vernet de Girona Toma comença a fabricar en sèrie turbines d'emmagatzematge de l'energia hidràulica. És a partir d'aquesta època quan sobretot les colònies fabrils comencen a passar de l'utilització del carbó a l'utilització de l'aigua i a posar-se al costat de les geres dels rius. Perquè les turbines aquestes eren per utilitzar vapor, no? Eh, sí, exacte. Llavors comencen a utilitzar-se per fer servir màquines de vapor, les però sobretot turbines les turbines amagatzimals que, que havien allà dalt de la fàbrica i que es n'avant movent amb un llavall, no? Són, aquell, són aquelles grans rodes. Sí, això. Són les grans rodes que tenen uns condensadors sí. on m'ha emmagatzemat-se l'energia. Uh -huh. Que tu després podràs fer servir per posar en marxa les màquines o el que sigui. No? Uh -huh. O tenir llum a la pòrpia fàbrica perquè la gent pugui treballar també per la nit. Clar, dos torns. És uh -huh. important, això. Sí, sí, tenir la fàbrica il·luminada és tan important com tenir-la funcionant. Sí. Eh, les col·línies Fabril, doncs, tenen... Eh, bueno, seria important també conèixer d'on sorgeixen les colònies febrils, o el concepte de colònia febril. Això et semblarà molt interessant. Mm. Les colònies febrils tenen un origen modern, modern, perquè realment els antecedents ja els podem trobar a les cases de treball del segle XVIII. Es donaven tant a Anglaterra com a les, work, les workhouses, val? tant Anglaterra com a França. Però l'origen modern de la colònia fabril, el concepte de colònia febril, com a petit poble amb els equipaments necessaris, tal, tal, ta, es troba a Anglaterra al segle XIX, clar, per excel·lència de la industrialització a nivell europeu. Sí. Sota la lògica o sota una ideologia es funden aquestes noves colònies del patró pare paternalista Paternalista, totalment. Que disposa del benestar dels seus treballadors, però clar evidentment, tot encarat a la producció. El màxim exponent d'aquest tipus de, de fabrisme de colònia fabril paternalista qui era Owen? El senyor del socialisme utòpic? Oh. això d'Owen que vam parlar en programes anteriors, que era un dels precursors del socialisme utòpic que a vegades el socialisme utòpic també va lligat amb el liberalisme utòpic, podríem dir sí. eh, i, i bé ara seguim eh, no marxeu, estem al 91.4 que ho voys de tenir un amunt d'ensenyor Mireu-nos com baixem dels autobusos Feliços com si anéssim d'excursió Les forces del treball amb alegria Davant de vos en ordre despilem I és tan gros el que feu per tots nosaltres Que amb llàgrimes els ulls així cantem Visca el nostre amor, visca el patró que de l'empresa porta el timó. Vostre altruisme no serà en va, Déu algun bon dia us ho pagarà. Insegna llum manera del marquetic, seguint vostre genial pla d'expansió. Es portem frigorífics a Sibèria i comprem castanyoles al Japó. La vostra habilitat ens meravella, la vostra audàcia ens té bocabadats. I si se'n va l'invent a fet punyetes, som els primers que quedarem parats. Visca el nostre amor, visca el patró, que l'empresa porta el timó. Vostre altruisme no serà poc, Déu algun bon dia el us opegarà. Encara que els ruïns i els envejosos diran que sou un fatge i un negre. Que Déu perdoni a tots aquests canalles que del malagraïts l'infern és ple. Nosaltres, si voleu més beneficis, augmentarem la productivitat. I si com convé, rebaixarem salats. El goig de treballar al vostre costat Vis que el nostre amor, visca el patró Que l'empresa porta el timó. Vostre altruisme no serà en va Déu algun dia us ho pagarà A vos us toquen totes les cabòries I es miri com es miri això és injust nosaltres treballant som tan feliços que no volem privar-nos d'aquest gust. D endavant fareu la nostra feina, nosaltres serem amos i senyors. Tindrem tots els problemes dels que vanen i el goig de treballar serà per vos. Dirigirem seguint el teu exemple i molt pitjor les coses no aniran. Exportarem estufes a Guinea i comprarem porrons a Canistan. Com tu ens putejarem els beneficis, farem local sempre que ens vingui bé. I quan fem reducció de la plantilla ens portarem de potes al carrer. Amb aquests amos i aquests patrons ja no fan falta revolucions. Tenint uns amos tan comprensius, serem feliços penjant per rius. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, i aquest conte ja s'ha fos. Vet aquí un gos. Bé, doncs seguim amb el tema de, de, les, de les colònies febrils i hem establert una, una cronologia i una mica una breu explicació d'un de, dels motius eh, que expliquen l'ubicació eh, i, i l'extensió de les colònies seguint les geres dels rius. A l'entorn de les colònies febrils, val? Um, actualment hi ha unes polítiques de recuperació d'aquests vells espais fabrils, com havíem dit al principi del programa, uh, institucionalment, eh? és a dir, les institucions públiques actuals volen recuperar uh, els espais fabrils evidentment descontactualitzades i desideologitzades, val? és a dir, sense explicar els veritables usos que se'n feien i les veritables condicions de vida dels treballadors, i ara únicament és una recuperació de la nostra memòria industrial. Així, en positiu i per sumari. Però no? com una mica els precursors del nostre benestar, no? Les colònies industrials. Sí, també. i Saps allò de, de les excursions pels nens de... Així vivien els nostres avis. Sí. Vale? I es, vale? es queden tan panxos. I ja està. I no t'expliquen... Però si jo recordo anar a les excursions a les colònies favorits amb molta il·lusió i trobar-ho molt maco. Clar, clar. Tot net, tot polit... Sí. No t'expliquen... Les condicions de vida te les expliquen, però molt tècnicament. No és, no és gens mm -hmm. gràfic, no és gens, gens explicatiu. De, bueno, I no tenien tant menjar com ara i tot, però, bueno, tenien eh, tal... Bueno. Jo crec que és, explica les institucions actuals en el sentit que tu dius, que el benestar és una cosa progressiva... I en, aquel, sí, i i en, en aquella, aquella època, època no havia època, tant, però és que és natural. És que és normal. Per arribar a lo d'ara que és lo millor del món que hem tingut mai doncs hem hagut de passar-ho malament als nostres avis. Donem-los gràcies i mireu, que maco. I, I té aquesta lògica una mica judeocristiana, no?, de, de, de cultivar la culpabilitat, únicament, no?, la culpabilitat de dir, oi, oh, ells es van sacrificar per nosaltres i per això hem de defensar, hi fem un consell... i Hem de defensar aquest sistema per al qual els nostres avis s'han sacrificat, no? Puríssima. Sí, sí. Perfecte. És que és el resum perfecte. O sigui, és a dir, no voldrem desestabilitzar-ho el sistema actual que ha costat tants patiments, no? Clar. És perfecte. És que aquest és, diguem així, és dir, tot el recorregut ideològic Els nostres ha. avis han passat gana per res. Són uns desagraïts d'ara, no? Sí, i a més això s'ajunta quan tu arribes normalment a casa que els pares també estan menjats per aquesta ideologia mm. no? i et diuen, eh, que abans estava estaven pitjor bueno, tot, tot s'ajunta, no? és una sí, mica eh? de junta tot llega fort i aconsegueix un pensament únic o dominant val? Això és el mateix que quan ets jovenet o el que sigui i et així més reivindicatiu i diuen, ah, doncs a l'època de Franco sí que estava malament i tal i tu no has viscut i per això ara queixes que la gent només fa que queixar-se Bé, doncs això, l'utilització actual o la, la, la, com es pensa el vell espai fabril, el vell, em refereixo, l'antic espai fabril és amb un ús de, diguem així, de promoció turístico-històrica. una mica la musiqueta. De promoció turística històrica Però, eh, també, evidentment, això ha generat un debat acadèmic una mica més rigorós i seriós, no? de dir, bueno, per què es van posar les colònies fabrils i ja hem dit, hi ha una... una... Una discussió que gira a l'entorn dels recursos energètics del nostre país. Després està ha lo social, però en un primer moment també hem de tenir en compte això. Recursos energètics, les fàbriques es feien a eh, les gèrets de... dels migrats rius catalans, és a dir, no són uns rius catalosos, aquí no tenim el Mississipi ni el Nil eh? ah. tenim el Ter, el Llobregat i, I clar, això s'havien d'anar tan lluny perquè havien d'anar quan neix el riu que té més força, no? Havien d'aprofitar, però a més calculat el mil·límetre als salts d'aigua no. és a dir, no hi havia una sola pendent desaprofitada d'aigua cada pendent de l'aigua havia estat estudiada topogràficament mm. per ser aprofitada com a recurs energètic per aprofitar la seva força hidrològica. Uh, també uh, la situació, l'ubicació de les colònies fabrils tenien en compte les noves xarxes de comunicació ferroviària que podien abastir-les de recursos com el carbó i el ferro. El carbó, com a recurs energètic, s'obtenia, sobretot, de les mines del Ripollès i el Berguedà. El combustible energètic de la primera industrialització a Catalunya... Eh... Per importància, ús i ús eh, intensiu eh, part del carbó va ser la força hidràulica dels rius, ja ho hem dit. Una dependència energètica que podem observar, eh, aquesta dependència energètica d'aigua al riu, com hem dit, en altres eh, països i situacions d'industrialització com la Xina, eh, amb el seu sistema de preses i explotació intensiva dels seus grans recursos de carbó. Ja, ja hem fet la comparativa aquesta abans. Val, altres motius que expliquen la l'instal·lació fabril al camp i a l'alta muntanya. Això és important, no és només al camp, sinó a l'alta muntanya, precisament perquè Per aprofitar els desnivells del riu. Uh -huh. eh? Dos altres motius. Un molt important, les facilitats administratives que tenien, que va posar per als capitalistes, en eh? una típica conducció del capitalisme per part de l'estat de classe. O sigui, un estat de classe, que el que li interessa és eh, que hi hagi, diguem així... Eh, Conduir o acompanyar eh, els nous processos d'obtenció de plusvàlua de les classes dominants i en aquest cas doncs érem la industrialització per, almenys aquí perquè el sud era mantinguent eh, l'estructura del latifundi i aquí doncs mira, si era la indústria doncs eh, unes facilitats totals perquè es poden instal·lar el que vols dir és que si tu vas a Barcelona a una colònia fabril, tens moltes pegues i molts que passar molts processos administratius i tal i si tu vas a l'Ajuntament de Santa Coloma de... segle XIX eh, segle XIX, segle XIX de, el, a l'Ajuntament de Ribes de, Fa, de Fraser i dius que vols muntar una colònia a febril es frota les mans, vull dir, diuen sí, sí. Bueno, però part Segur que, que per dos duros ho feien. Però a part d'això, que haver una legislació que faci de sí, marc sí, legal. Clar, per és a dir, una de la legislació que en el cas del nostre país, que està sotmesa a un altre, a un altre estat, val? en el cas de Catalunya i països catalans, depenia de l'administració central de Madrid, que fes una llei específica, perquè, clar, sobre temes de territori, en aquell moment no, no existien les transferències que hi ha actualment, val? que són incomplertes, evidentment, d'un punt de vista nacional. Però és que en aquella època el que predominava era el control directe per Madrid de totes les disposicions legals que es fessin aquí, a través de governadors civils i militars. Llavors va dir-hi una llei feta des de Madrid, que explicarem també per què va donar-se aquestes facilitats, val? que permetia la instal·lació al camp de les colònies fabrils amb excepcions fiscals, amb de, um, diguem així, transferència de competències que eren de l'Estat al patró de la fàbrica, en temes de sanitat, educació, etc, ordre públic, etc etc. clar, uh -huh. totes aquestes facilitats en l'època eren una excepcionalitat, és a dir, no li donarien aquestes facilitats a uns obrers que volguessin muntar una cooperativa al camp. No, clar. Ah, això em a referir, no? Sí. Uh, doncs això, eh, hi havia un baix prens també dels terrenys rurals, eh, en comparació amb el de les ciutats i l'equip, una mica van el que tu dius, no?, el mm. típic poble allà a gallar a perdre de, o, o aturar o arribes de Frecer, no?, perdut, una mica en aquest segle XIX, perdut a la mm. mà de Déu. Sense comunicació. Sense comunicació. El terreny ja valia dos duros. Clar. No hi havia... La, la, la... I més a l'alta muntanya, que no, no es pot la... ni conrear ah, no. igual. No havia la pressió pel sol que hi havia la, en el nucli o en, en l'arc, diguem-ne les corones urbanes al voltant de, de, de Barcelona, val? Mm. Bé, doncs tenim això, facilitats administratives, baix preu dels terrenys eh, rurals i una mà d'obra barata, que no comptava... Però per què era barata? Clar, Esteve... no, és que era una mà d'obra barata. Bueno, era una mà d'obra barata perquè el camp estava en crisi eh, i quan els hi una fàbrica allà no comptaven amb la possibilitat de canviar de feina o anar a la fàbrica del costat per pressionar, per pressionar el fabricant, m'entens? Clar. No. O sigui, Tenien que anar a aquella fàbrica i acceptar aquelles condicions. I si no les acceptaven, cridaven als homes del poble del costat. Esquirol. Ah. No? pots explicar aquesta bonica anècdota per entendre per què se li diu mà d'obra perquè és que el, els, els manuals diuen, mm. i s'instal·laven allà perquè la mà d'obra era barata, i ja està, i ho deixen així era Clar. barata, no, home, sí, no, era barata és com, que, com ho diu era molt difícil la possibilitat de vaga com en els nostres dies no? I, i bueno la història de per què es diu Esquirol els Esquirols, no, sí. doncs es veu que a Manlleu havia una fàbrica per aquests, una mica suposo que era segle XIX més o menys una mica més endavant del que estem parlant i degut a les condicions de vida els obrers van decidir fer una vaga eh, i clar el, què van fer els patrons? van cridar a tots els homes i dones, suposo, i nens del de, poble del costat eh, que el poble del costat que encara existeix es diu Esquirol per això i, i això va fer rebentar la vaga per això els, els Esquirols o sigui a les persones que trenquen la vaga que van a treballar quan els altres estan, estan fent vaga, doncs es diuen esquirols. Aquesta és l'anècdota. Doncs bé, sembla que tenim una trucada. Hola, hola, Saps? salut. Hola, què tal? Hola, salut. Mira, eh, enhorabuena... ...por los programas que hacéis... ...lo menos ya, quien no tenga inquietudes... pues buscar el libro... ...que hay mucha historiografía hoy... sí ...pues ya se molestáis vosotros en buscar... ...y lo menos que tengamos nosotros voluntad... ...por escucharos, ¿no?... ...bueno, pues muchas gracias... ...y, y bueno, y como estáis diciendo, ¿no?... ...tanto ayer como hoy... ...como hace dos mil años... ...seguimos lo mismo, más o menos, ¿no?... ...unos cuantos, ¿no?... ...sí, muy parecido... ¿No? ...montaron allí el, el... ...el sillón de San Pedro... ...lo mm. cual, pues... Pues lo que estáis viendo, estáis diciendo lo, lo, la riqueza en manos de quien está uh -huh. y si miramos porque hoy tiene la máxima poder, en el Vaticano lo podéis, una organización que salió aquí con un beato que lo único que decía era, pues imagínate tú, para llegar a esa altura de, de riqueza y ser casi el dueño de medio mundo... Pero bueno, esto es otro tipo de mafia, ya, el Vaticano y el Opus Dei, todo esto, ¿no? También hablaremos... Es lo que quiero decir. Sí, pero sí. es una mafia que hay mucha interrelación entre la mafia eclesiática y la mafia política, ¿no? Porque, claro... Claro, porque raíz... lo que hacían en las colonias luego era poner una iglesia también, claro, mira... rápidamente. Sí, de això, això en parlarem, porque todo el, el tema de la socialización a partir de una religión forzosa sí. que es donaba las colonias eh, febrils, ¿eh? Vull dir... No, eh, nada, era para decir más o menos que nosotros mismos tengamos inquietudes, ¿no? porque cuando sale claro, la sociedad hoy en día, pues después de, de la guerra que hemos tenido aquí, después de 60 años y, eso, y más o menos que sigamos con esa ranquilla, sin ser capaz de preguntarnos quién es el auténtico enemigo, si eres tú, que estamos cada día por cogiendo el metro el autobús, y ganándonos el sustento con el sudor de nuestra frente, o son ellos que se lo ganan con el sudor de nuestra frente, como dijeron ah, ellos ya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que somos nosotros, ¿no? Claro. Y, claro, y a veces lo que yo digo, yo a veces inconsciente, a veces inconsciente. Hace 25, 30 años iba a lo mejor Coltingley, inconsciente, y después digo, pero si yo soy enemigo de los imperios que nos preguntemos a veces y, y decir, bueno, pues si criticamos esto, vamos a intentar darle menos beneficio posible, ya se lo da nuestro gobernante de los impuestos que nos quitan, ¿no? Ah. Y después nosotros no tenemos ni derecho a comer, ¿no? Es una injusticia y que estos señores todavía, porque quiten una cruz, o, o quiten esto, que sigamos todavía con ese fanatismo, ¿no? A lo que quiero decir. Todos estos programas que hacéis vosotros, si tenemos inquietudes por escucharlo y lo analizar, pues, valdrá para que no nos discutamos, que hay unos cuantos ...muy habilidosos con la demagogía... ...que hace que nosotros nos enfrentemos... ...y mm. nosotros quedamos estancados... ...y ellos con 200 personas o X... ...pues se enriquecen... ...viven holgadamente derrochando a nombre del pueblo... ...y el pueblo siempre... Eh, ...entre fanatismo... ...yo creo que el peor enemigo... ...como decía un libro que dice la barbarie de la ignorancia... ¿no? ...yo creo que tenemos que tener inquietudes... ...por conocer y así... Eh, ...compartir, hablar con coherencialidad... ...sin llegar a enfrentamientos de odio y ahí es donde yo creo que fallamos ¿no? pero estamos sí. en estos programas veo que se si os molestan mucho José Luis hace mucho tiempo que busca esto y está muy bien Bueno, yo bueno, sé que tu portes bastant de temps escoltant i sempre s'agraeix molt el recolzament que ens dones trucant aquí Doncs això, continuem amb el No sé si volies comentar alguna cosa més Una, Bueno, da, da más que eso Un abrazo y que aprendamos lo menos lo que somos los currantes eh, Como luchaban antigüamente los líderes por uh -huh. la emancipación Exacto, que para la emancipación social y de clase. Que quedamos muy maduro y todo lo criticamos, pero en el fondo de todo nos contaminamos. <ríe> Un abrazo. Un abrazo. Salud. Salud.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 As will I am. There's a magic I can't hold Your smile I'm not at gold And that you never seem to be in short of line ooh, ooh, ooh, so let's get it out. Out. Bé, com d abans de, de la trucada del, del company. del nostre amic Culent eh, estàvem explicant els, eh, els, diguem els motius de, de, del sorgiment de les colònies fabrils. Eh, havíem nomenat el tema de les facilitats administratives, del de, preu del sòl, que era molt més baix, el canvi a l'alta muntanya eh bé, buscant tot això, el capital industrial, les la a l'explotació del rerepaís i comencen a néixer colònies fabrils a Manresa, a Manlleu, a Roda de Ter, a Ripoll, a Salt, etc, etc. És a dir, s'han veure que la cosa funcionava Es canvia el paisatge de tota la Catalunya interior, sí. I comencen a sorgir donts això, com a bolets quasi, eh? Sí. Ara bé, tot això que pot semblar inserit dins d'una púlida cerca de beneficis capitalistes, val? una lògica productivista i, i una mica com la presentació que ens fan, no?, a les visites que ens fem a les col·lònies febrils. Sí. Una necessitat del moment, tal, uh, amaga en realitat una realitat, eh, amaga una realitat política de la lluita de classes d'aquell moment que es jugava dues bandes entre classe dominant i estat per una banda i classe treballadora per l'altra que és la confrontació, la contradicció fonamental en el sistema capitalista a partir de la dècada dels 50 com ja vam veure eh, amb la, tot el tema de les boiangues els obrers de les grans ciutats en especial Barcelona en el cas de països catalans doncs comencen a organitzar-se i a fer cada cop més punyents les seves demandes de millora de condicions de vida i de treball Eh? Uh -huh. Fins al punt de cremar la fàbrica de bona plata eh, Matar el governador militar O el, el ah, sí. delegat del governador militar El senyor aquell no? El, el, eh... bueno, no, el que van tirar però, pel balcó Bé, és el que havies apuntat tu abans Anar eh? al camp eh, Era una manera que tenia el capitalista D'assegurar-se un ritme estable D'apropiació i acumulació de plusvàlua Sí, de producció no? d'explotació de, capitalista. Explotació capitalista no és un altre... Eh, no té, té un mecanisme de per què se li diu capitalista, però té, no té una altra lògica no té una altra lògica que acumular benefici a costa del treball dels obrers. De treball no pagat, en definitiva. Val? Per què? Perquè necessita acumular per fer-se més gran, per no ser engolit per, per el capitalista del costat. Uh -huh. És a dir, necessita passar de peix petit a peix gros. Bé... Bueno. Uh -huh. No és cert del tot que amb això es volgués disciplinar la mà d'obra, val? És a dir, és un dir una mitja veritat. Eh, sinó que, com les actuals deslocalitzacions, el que cercava és una mà d'obra més dòcil, però més dòcil per què? Pel seu desempar material, social i cultural. Més dependent. Clar. O sigui, quan es diu, és que les deslocalitzacions, és una mica com les deslocalitzacions actuals, no? És allò de no, és que es va buscar eh, es vol disciplinar la madobra d'aquí i es vol buscar una mà més dócil i tal és que hi ha, un, hi ha, una, equació, és, hi ha una equació que és contradictòria per, un, per una persona d'esquerres per alguna d'esquerres és una contradicció en això que diré jo ara no. val? i és que hi ha una equació val? hi ha una equació que és augment progressiu de les condicions de vida dels obrers i cada un desenvolupament de les forces productives ne, comporta o contra una necessitat per part de la producció d'una formació tècnica i general més elevada i, per tant, d'establir un sistema d'educació universal. Uh -huh. Això ja és una millora en les condicions de vida dels obrers, en general, no? Sí, però una millora en benefici del patró. Evidentment, és en benefici de la producció, val que la producció en últim terme es redunda no en un benefici social, que és com seria a partir d'un sistema comunista de socialització dels béns i col·lectivització dels béns. No, en un sistema capitalista tot això està adreçat en mantenir els beneficis i el benestar de 200 per famílies, d'un 2% de la població. Però bueno, seguim amb aquesta equació, val? que és contradictòria i una mica explicar el perquè de la doslocalització de les fàbriques cap a la camp. Hi ha una equació en la industrialització capitalista. augment progressió de les condicions de vida dels obrers, formació tècnica general, augment del consum per propiciar una demanda interna estable, és a dir, un mercat intern estable els teus productes que estàs consumint. Que precisament això és una també de les crisis actuals, que és el baix consum, el subconsum estructural que tenen les famílies en aquest país, amb un 60-70% d'endeutament dels salaris familiars. I, per tant, això no tira de l'economia nostra. Només tirem a partir de l'endeutament. Uh -huh. Bé... Bueno. Però en aquest moment, doncs, eh, d'expansió de la producció, en no? una producció molt expansiva, en una primera industrialització, tu tens que tenir, o sigui, una demanda continuada. I això fa que, inevitablement, el nivell de vida de les persones augmenti a través dels salaris. Perquè puguin comprar després el que el fabricant està fent, no? Uh -huh. uh... Sí, que tens que augmentar una mica el nivell de vida dels treballadors perquè s'ho irte rentable, no?, la jugada. Quan augmenta aquest nivell de vida paral·lelament, és com, és com una llei comencen a augmentar les demandes per ampliar aquest penestar. Aumenta el consum. És a dir, la, les dues dècades més reivindicatives a nivell de moviment obrer, 60 i 70 del segle XX, anys 1960-1970, sí. són les dues dècades de major expansió industrial del sistema capitalista, històricament parlant. Eh? Uh -huh. <ríe> o sigui, l'equació aquella sí que cercen d'altres moments els esclats revolucionaris es donen en un moment d'extrema pobresa. Però no ens pensem que sempre, que sempre és així. També es dona en moments, diguem així, de benestar, o de molt ampli benestar. Clar, és que també tens que tenir un cert benestar i unes forces per poder revoltar-te, no? Suposo que si estàs sota mínims, mig malalt i mort de gana, deu ser difícil treure ànims per organitzar-te, no? I a més, està parlant d'una de... societat amb molt poca cultura i, per tant, molt poca consciència de si mateixa. Clar. En el cas d'aquest benestar, es pot produir l'esclat perquè hi ha una contradicció entre la producció social i l'apropiació privada. Mm -hmm. I aquesta contradicció fa el que sigui que eh, comencin a haver-hi totes les mobilitzacions i les contradiccions i la lluita de classes, segur dit, sí. Bé, doncs... Eh... O sigui, quan es diu és que es volia disciplinar la mà d'obra de Barcelona i tal... No, no, no. En realitat el que estava buscant el, el fabricant era sortir d'un proletariat urbà organitzat a partir d'aquestes millores i anar a cercar un, una mà d'obra molt més entraçada, molt més endarrerida en els aspectes culturals i socials que és la que hi havia al camp. I per això se'n va al camp. Sí, que la gent no va de ciutats a les colònies, sinó que és la gent que va del camp a les colònies. Exacte. Vale. Exacte. És a dir, no és, que, no és que el fabricant Porti la gent, la tregui de la ciutat I se l'endugui fins a la colònia Fabril No, no, no, tot el contrari Va buscant el, la, va buscant el proletariat agrícola Que en aquell moment només treballava al camp Perquè treballa a la fàbrica mm -hmm. Perquè el camp està en crisi Perquè el camp està en crisi Perquè hi ha una abundància de mà d'obra Que està parada estacionalment És a dir, quan no hi ha la recollida de la Batjana O de la metlla Doncs la gent està sense treballar L'altre motiu que explica uh, l'esclat de tot el tema de les colònies febrils és l'estat feb... de l'estat, que és molt feble en aquell moment, eh? l'estat de la regència de Maria Cristina. Uh -huh. Està ensatjat pels liberals que li donen els cops d'Estat i comencen no, el període entre liberals, conservadors i moderats que són precisament les pugnes entre ells és el que originen les boiangues i els carlistes que volen la involució cap, a la, o sigui, cap al sistema feudal pur i dur no? bé, doncs l'Estat actualment no té una capacitat política de regir en la perifèria l'Estat està concentrat quasi a la ciutat de Madrid i als voltants Per tot el que surts fora no hi arriba ja ho vam veure quan parlaven sobre els carlistes. Sí. No arriba a tenir d'en peus més de 6.000 homes en l'exèrcit de l'Estat. No controla vastes àrees del territori i estan sense controlar. És un estat tictíssim. Però de part rural, no? Està la part sense rural sense està controlar. sense controlar. Per això les guerrilles carlistes van poder fins i tot arribar al 16 de ciutats. Imaginem-nos ara el que seria que l'Estat hagués desaparegut a grans zones del Bages o de la Noia. <laughs> vam que no hi hagués l'Estat directament. Eh? Clar, ells fan guerrilles. Es van fer guerrilles. Ja, ja. Això és una altra bona interessant per parlar de si se'n retirés l'Estat immediatament. Però bé. Bueno. Bueno. Eh, clar, expressió d'aquesta feblesa de l'Estat eh, i d'aquesta incapacitat política de regir en els destins de la perifèria, quan parlo de perifèria són les nacionalitats històriques, tipus Euskadi, Euskaderia, Galícia, eh, oi, països catalans, és eh, la llei de colònies agrícoles que és la llei marc, eh? el marc legal aquest que dèiem abans, que permetia l'establiment i totes les facilitats que se li donaven a les colònies fabrils al camp, és la llei de colones agrícoles del 21 de novembre de 1855, que donava el marc legal per al desenvolupament en les millors condicions i facilitats de les colònies fabrils al camp. Entre d'altres mesures, aquesta disposició legal incluïa exempcions fiscals, de desllibrar del servei militar als obrers de la colònia... Home, això és un bon una bona mesura és totalment discriminatori devia, però de, devia convèncer molta gent la possibilitat de crear uns assentaments poblacionals a mida de les necessitats del patró de, perdó, del patró és a dir, deixar a disposició del patró qüestions com higiene, clavegaram, educació, sanitat ordre públic, construcció d'habitatges tot això quedava de les mans del patró l'estat no s'ificava. no és com ara que tu has de construir sota unes disposicions tècniques i concretes... I que si tu vols fer una escola, tens que fer-la amb tot això, que després no es compleix perquè no hi ha prou inspectors de res, però bueno... Se bueno, suposa que sobre el paper l'estat té que dir en moltes altres sí. coses, no? Però en aquest cas ho deixava a disposició del que muntava la colònia Fabril. Uh -huh. Tu decidies si feies escola o no? I com la feies? Si era de maó o era simplement de xapa? No? Sí, sí. Si hi posaves clagava gram o no, si els hi posaves un metge o no. Això tot quedava a disposició del patró. Clar, això és la llei agrícola aquesta de 1855. Això feia que bueno, de facto, de facto és a dir la realitat la realitat de la vida quotidiana de la colònia fabril, els industrials esdevinguessin en aquells espais, en aquells espais fabrils el poder econòmic, civil i polític alhora. Clar, això donava un poder quasi absolut a l'amo en aquell moment. No? Per això es donava aquelles pràctiques... Eh, del patró paternal i quasi de relacions de clientelisme feudal dins de la fàbrica ah. era un patró totalment paternalista totalment paternalista perquè tenia quasi decisió si no de vida o mort en aquell moment doncs eh, molt de poder sobre els treballadors i treballadores que hi tenia allà imaginem-nos eh, ahillats al camp la fàbrica i els obrers que, que vivien els massos o els, o els petits poblets jugarrets d'allà una mica d'hocvil Ficats a la fàbrica, ja. Les capacitats... Bé, bueno, ara explicarem tots els abusos i arbitrarietats que es dins de la colònia febril. I, bé, bueno, hi ha textos, també, eh? Sí. Les colònies fabrils van variar al llarg del temps i tenen funcions i dimensions diferenciades i canviants en el temps i en l'espai. Hi ha les aixecades en capital local com el cas de la colònia Fabril Almeda a Manlleu. Les fetes, per parlar de la varietat, no? les diferències que hi poden haver -hi entre les diferents colònies fabrils. Les fetes del capital forani, com les del Barrier a Salou. Baurier, perdó. Baurier a Salou. val uh, Hi havia també colònies diferents segons la seva activitat productiva, com la de perdó, recolons a Ribes de Freser, que produïa hidroelectricitat, o la minera de Sorroca a Ugassa. També n'hi havia de demetalúrgiques a Marres de, Mares de Voltregà, perdó, o la Farga Casanova al Ripollès. Uh -huh. Diferències per eh, producció. Bé, però, diguem-ne així, si la diferència... Si per alguna cosa han passat a la memòria col·lectiva... Eh, és per la singularitat arquitectònica és a dir, les, la gent no clar, evidentment, el perdre l'ús les colònies fabrils, la gent ja no, no diferencia les colònies per si els amos són d'aquí o de fora o si produeixen ferro o, o energia hidràulica no? ara les diferencien per l'arquitectura i així és com ens ha passat. Bé, bueno, no sé si us ha passat mai d'anar per Catalunya així a un poble interior de la muntanya i trobar-vos un pedazo d'edifici modernista, que dius com, com pot ser que hi hagi això aquí, no? Doncs pues és per això, perquè igual potser el, el poble també floreixia al costat de la colònia, perquè els, la gent, amb, suposo que els patrons i la, els no sé, els, gent amb càrrecs més administratius i tal, pues, feia una caseta als voltants, o el que sigui, o potser vivien a la mateixa colònia, no sé, però sí que m'ha passat d'anar a un poble petit i trobar casino, no sé què. O sigui que el poble també tenia uns, una activitat econòmica derivada de, de colònia, suposo. Bé, bueno, ja veurem, sí o no, eh? de vegades. vegades. De vegades no? hi havia colònies que tenien més serveis que el propi poble i vivien autònomament del poble. Sí, sí. I de vegades n'hi havia colònies que se n'aprofitaven del nucli provocional per, diguem-ne així, externalitzar serveis de la colònia i que anessin a compte dels càrrecs dels pressupostos del municipi. Sí, no, no em refereixo a serveis de metge i tot això, sinó no cabi... Hi ha grans casinos, hotels, sí. balnearis, coses com d'oci, que suposo que és una activitat econòmica derivada de la colònia. Evidentment, si no hi hagués una colònia ja, allà... Continua, continuaria a vendre les quatre cases i la petita església, clar, clar. que era el poble, m'entens? Sí, sí. Clar, evidentment, això donava una, una altra perspectiva vital als, als, als habitants d'aquell poble. Sí, però una mica negra, ara ho veurem. <ríe> uh, però dic que eh, era actualment, si per alguna cosa s s, es diferencien les, uh, les diferents colònies febrils, no és per aspectes de capital i de management o de direcció de l'empresa... I, i producció, sinó per arquitectura, no? Eh, evidentment, l'exemple ja ho hem dit, eh? l'estem totes les zones anomenant. L'exemple més reeixit, evidentment, és la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervalló, però també podem fixar-nos en colònies fabrils com la Invern, amb uns jardins sumptosíssims. Nosaltres només dic que ho poseu al Google. Invern va a mi, a mi grega, eh, que té gespa, canals d'aigua... Bueno, eh, grans boscos allà al mig de la fàbrica, és una cosa com molt bucòlica, no? Sí. Poder, poder tenir clar, alguna perquè... cosa de socialisme utòpic, això, també. Bé, bueno, clar, la corrent que hi havia en aquell moment suposo que era renaixença, el socialisme utòpic, tot això, i l'arquitectura n'estava plena, i suposo que havia unes condicions fatals, però uns edificis idealitzadíssims, sí. uns um, jardins com boscos, eh, clar, de contradicció. No? Es volia recrear una mica un, un espai ideal, Sí. Suposo que ho venien així, també. Però eh, ja en aquestes casos, com, per exemple, a l'Invern, que, que té aquests jardins subtuosos, conviu al mateix municipi, el municipi d'Oris, amb una altra fàbrica, amb una altra colònia fabril que és la Mambla, que és depriment. O sigui, és la, la, la fàbrica, quatre parets i, i les, els carrers tirats en línia de les habitatges dels obrers. Sí. O sigui, la, tot i que per als marxistes, com jo, la personalitat a la història no té molt a veure, sí que en aquell cas de la diferenciació entre, per explicar la història no té molt a veure a la personalitat, sí que en el cas de d'aquestes petites diferències, no en la funció última, però sí en aquestes petites diferències de les colònies favorits, la personalitat del patró també tenia a veure. Uh -huh. Val? Jugava, un, jugava un paper. En aquest cas concret, eh? Uh... Això demostra que no havia cap regulació sinó que el patró desfeia no, i feia segons el seu gust. Exacte. Que li agradaven els jardins? Jardins. Que li agradava el que sigui? Doncs pues, ho posava. Era com si fos casa seva i els, els treballadors els seus fills, no? Una altra diferenciació entre les colònies es donava pel fet a la seva relació logística amb el municipi de referència. Val? És el que tots us acabem de parlar. Ah, sí, per exemple, hi havia nuclis fabrils que depenien dels serveis que oferia el municipi, com, com Camp Rosinyó o la Manlleu, aquest és un exemple de Colònia Fabril que depenia de banlleu com a nucli poblacional de referència... És que per Manlleu hi havia moltes. Sí, a Manlleu n'hi havia bastants. Eh? Mm. Uh, el que podria entendre's com, com una mena d'aprofitament de, dels recursos assistencials del benefici del municipi no? en benefici propi, val? Mm. o sigui, a aquella Colònia Fabril... No, imagina't el patró el que diu pff, realment... Ara tinc menlleu al costat, que és molt gran. Em gastaré en metges i en educació, per exemple? No. Posaré uh, un petit dispensari, l'economat, això sí, perquè em deixi les peles aquí, i la gent que se'n vagi, si té algun problema més gros, no em no molestaré ni porçar oci. Res. M'entens mm. o no? Si vol anar a l'església o vol anar a divertir-se, que se'n vagi a manlleu. Aquí és la fàbrica i punt. Val, existia aquest tipus de colònies on la gent dormia i treballava allà i després hi si volia altres serveis s'entenia que era al municipi que això tenia una doble lectura Però llavors el patró de la colònia Fabril era, una, era un estalvi parell i una despesa pel municipi de Manlleu no? sí, sí o bé d'altres, d'altres nuclis fabrils que tenien que comptar eh, únicament amb els seus recursos i els desenvolupaven fins a esdevenir un pol de serveis més efectius que el propi nucli, de, el propi nucli municipal de referència com es va ser el cas, per exemple, de la farga de Baivé a les Joses eh, al municipi de les Joses. També tenia molt a veure amb l'estructura productiva d'aquella colònia fabril. Una farga és producció d'acer. Això requereix una maquinària i, per tant, hi havia una inversió prèvia molt forta. Mhm. Mm més que la que pogués ni somiar a tenir les lloses. Pobre poblet. No. <ríe> Bé, bueno, evidentment, dins d'aquest apartat... Eh, entraríem en la tipologia dels habitatges de les colònies... diferenciades classistament. Eh? És a dir, si parlem de diferències eh, entre colònies... Eh, també ens tenim que fixar en els propis habitatges de dins de les colònies. I a dins de la colònia hi havien els habitatges dels obrers... Mm -hmm. Tots iguals, etc molt funcionals. Mm -hmm. I després hi havia l'habitatge pel capellà, que era el mestre, amb les monges, si, si n'hi havia també per les nenes i jardinsfants. Ah. Eh, el del metge, si n'hi havia, si n'hi havia, eh? I, evidentment, la gran torre del patró. Que vivia allà mateix. Sí. Bueno, devia tenir diverses cases, no? Perquè en el cas del Güell, Güell tenien, clar potser un dels güey vivia allà. Clar, el nebot com... o el que sigui. Sí. Però anaven no, canviant. Bé, ens quedaria ara per parlar... No crec que a l'hivern estiguessin allà a Ribes de Frasé. No, bueno, sí, amb <laughs> calefacció i totes les comunitats, no, sí, sí. Sí. Sí, sí. Ens quedaria ara per parlar del pes de l'element eclesiàstic, en la formació de la mainada sí. d'aquí, de, de les colònies, i en la vida associativa i cultural dins de, dins de la colònia. I'm special. I'm oh, forget it. 50 Just stand. Simple land. God, God, God, God damn it. She, she, she want it. I want to get to it. She know that it's right for her. I want it. See her break it down. Yeah. I'm ballin' money wow. She work, girl. She work the pose. She break it down. She take it low. She find a cell. She about dope She doing a thing out on the floor. Her money, money. She make it, make it. Look at the way She shake it, shake it. Make it more touchy. Make it more taste. How you lost the fork on crazy face. Now, don't stop. Get it, get it. The way she shake it. Make you want to hit it. Think she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She so much more than you used to. She just Jeff's how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots. She so dance in your lap till you're ready to pop she always What you want me, she want me like an info, the info, I'll show you where meet up From the late night to day, like the club jumping If you want a good time, she gon' give you what you want, me, what you want to Baby, you're so new age, you're like my new craze Let's keep together, maybe we can start a new phase This month's got the club all easy, spotlights don't get us this bed why don't you come over here, you got me sitting Hey, oh, I'm tired of you down the jail come sit down on top of me hey oh come carry us into the calm and she won't sit so, she won't sit uh, she won't sit you she won't sit she won't sit she won't sit I'm thankful that thinks you got the wish to make it take the wish she make it pop, I make the rain for her, so she stop. I ain't got the move, I can sit, watch, and the fantasy, it's fantasy. Just high beat, burn me, backstroke this sweat, so getting no length in my set sheet. She's ready to ride, I'm ready to roll, I'll be in this bitch to the club close, watching her do what thing on no foes. Now that that this should be against the law, from side to side, let them cry. Break it down, damn, girl, you know I like when you hike, and you throw it all around. Different style, different groove, damn I like the way you move so got me thinking 'bout all the things i do to you this crazy pandemic all these precious chances from the couch to the counters in my kitchen baby, so like my new craze sleep together maybe got to don't you, justice, don't you, you got Got you sitting on top of, hey, oh. of, right of She won't She won't sit She won't so She won't She won't sit She won't sit so got to give with me Confused. a certa distància de qualsevol població, les colònies juntaven vivendes, botigues, església i fàbrica entorn d'un molt ben estudiat jumelage. Com les botigues eren de l'amo, tot sovint se suprimia el diner com a moneda i es pagava en llaunes o bales, amb la qual cosa l'amo recuperava part del que pagava l'obrer, per no dir tot, ja que aquell no tenia més solució que comprar-li. Els fills dels obrers entraven de ben jovenets i combinaven escola i feina sense cap altra alternativa que seguir treballant a la mateixa fàbrica que els seus pares. El lligam, feina-vivenda per un costat i el fet de treballar dos o tres membres d'una mateixa família a la colònia per una altra, eren dos mitjans més més Caidonis per evitar massa tendència a rebel·lies. Si tanmateix en produïa alguna, els desnonaments dels habitatges acompanyaven els oportuns acomiadaments, com succeir amb una trentena de famílies de l'Ametlla de Marola, l'agost de 1890, amb motiu de les grans vagues del Bages que precedirien i continuaren el primer maig de Catalunya. Tampoc les colònies, malgrat la tranquil·litat ambiental que era habitual, es lliuraren per complet de la crisi i l'estiu de 1886 molts establiments fabrils a l'alt Llobregat varen tancar llors portes. Per suposat que, més que en altres llocs, s'aprofitava la situació de crisi a les colònies per reestructurar, com es dirien els temps moderns, amb tota impunitat. L'any 1885, la colònia Sador d'Esparreguera tancar les portes sense cap conflicte i quan obrí amb els obrers en crítica situació, volia que s'inscrivissin de vell nou sense cap dret d'enquilitat, doblant la feina a base de pagar dos rals més per setmana, mitja hora més de jornada i que no s'afiliessin a cap societat obrera. A canvi, es mantenia el lloc de treball. Els obrers intentaran resistir amb la solidaritat d'altres poblacions. L'Ajuntament de Sabadell autoritzà una col·lecta pública, però finalment hagueren de claudicar. Exemples com aquest encara minvaven més l'actitud combativa entre els obrers de les colònies industrials. La dura vida a las colonias. A la cuenca del Llobregat igual en la Ay pardo que son en castellá En la cuenca del Llobregat igualmente que en la ribera las condiciones con que ha de trabajar el operario son deshonrosas bajo el punto de vista social. Pues se han de proveer en las tiendas que están establecidas por el mismo industrial, adquiriendo los artículos de primera necesidad por medio de ya hojas de lata que se les da el lugar de dinero en algunas colonias de la parte de Berga, de Berga hay fábricas en donde las monjas preparan las comidas para que los obreros ocupados eh, coman en dichas fábricas hay colonias que no distan un cuarto de hora de la población contraviniendo con esto las leyes referentes a las colonias o sí, casi cabían leyes, pero no para favor y el amo. Eh, prescindimos de presentar un cuadro detallado de las penalidades y privaciones a las que se ven sujetos los trabajadores de las colonias, porque no se nos tache de parciales, pues son tantas las que podríamos citar, tanto con respecto al orden moral como en el material, que bien se podría demostrar que en ellas no se contrata el trabajo, sino el suicidio. Hi ha una nota que diu Cal tenir present que aquesta cruaversió de la vida als colònies industrials es deu a un home moderat, un dels obrers dirigents del reformista Taneu Obrer de Barcelona. I diu així Nunca hubo huelga alguna en dicha fàbrica. Es refereix a la colònia Rosal de Berga. Ni se registren escándalos, pues cualquier blasfemia, immoralidad o introducción de malos periódicos es castigada con el despido del culpable. Molt bé. Eh, un altre aspecte remarcable a colònies en relació amb l'estabilitat i la docilitat laboral era l'ús massiu de nens com aprenents, entre cometes. Aquests vivien en la colònia com en un internat en què no se'ls donava cap diner per tal de vetllar sobre el seu comportament moral. La responsabilitat de l'AMU es referia a l'alimentació, el vestit i l'educació de tal manera que els nanos tenien poques alternatives per no dir cap en el consum i les activitats fora del treball. El caràcter segmentari d'aquesta mà d'obra no es manifestava solament per l'edat de contractació, sinó que a més es procurava contractar el màxim nombre de gent compresa en aquesta edat d'aprenentatge i la majoria d'ells deixaven el treball precisament un cop passat aquest període. I aquí tenim un testimoni d'una un, persona que treballava en una d'aquestes colònies. I diu, fins als 17 anys teixia de nit, tornava a un plat de sopes i a dormir fins a les 9. Després cap a estudi fins al migdia, dinar, barjo i repòs. I després fer els deures escolars, a mitja tarda baranar i dormir una altra vegada fins a les 6 quarts de 7, mig sopar i cap a treballar. Bé, doncs, quan, eh, després de llegir aquests culpidors, esfereïdors eh, eh, comentaris de l'època i reflexions de l'època, cròniques de l'època, eh, esperem que quedi clar que el desig de, de, de, de qualsevol persona eh, conscient i crítica amb el sistema capitalista sigui que quan aquest sistema de producció i de vida, que és el capitalisme, passi a la història, en els museus a recordin les colònies fabrils, com el que van ser com jocs de patiment i d'opressió de la classe treballadora. I no com ens les presenten ara, com a simples jocs de producció i tal. Val? I de record, record de com eren les condicions de treball de treball, que no de vida i de condicions laborals d'aquella època. És que res, perquè és que es fa realitat amb l'actual política que hi ha de recuperació d'aquests antics espais fabrils, eh, ja es fa realitat aquella dita que deia de Marx que les idees dominants en tota època són les de la classe dominant. I els treballadors, o els fills, els hereus d'aquest moviment obrer, tenim que aguantar a sobre com les classes dominants ens munten museus a l'entorn de les seus instruments de tortura cap a la classe treballadora, no? Bueno, però sempre ha passat això, no? És com a... com Hitler, els museus que tenia d'art generat i de moltes altres coses, no? Però... Que hi hagi un museu vol dir no vol dir que tingui tota legitimitat, no? És que a vegades pensem que si hi un museu i hi ha un llibre o surt per la tele, vol dir que ho ha fet una persona sèria i que té raó. Doncs pues no. No, però que és tal l'hegemonia ideològica que té la classe dominant, val? Que, es pot permetre, que es pot permetre presentar amb uns trets positius allò que, vista en la realitat, vista en la realitat, és totalment reprobable. No? Com és del tema de les fàbriques i les colònies fabrils. No, més que res perquè se'n feia aquesta reflexió. No? I, bueno, I també comentar-vos que aquests trossos, segments, i algunes informacions molt interessants les extraiem d'un llibre que es diu Obrers a Catalunya Manual d'Història del Moviment Obrer de 1840-1975 eh, col·lecció Cilio de l'Avens que... No, l'autor és important, ah. és el guarda -esclaveria. És un, guarda esclaveria era un periodista molt molt interessant molt crític que va patir presó va estar la model empresonat per una sèrie d'articles que hi va fer, era al suc evidentment el Mayayo, el nostre amic, era amic de la Huerta Esclaveria sí. sí I que va morir fa poc i bueno, el, el Fa poc, fa dos o tres anys Em sembla I carrer, la revista de la FAB, li va dedicar un especial Al Huerta Esclaveria, fa mm. poc també Per que moristat, no més d'aquest home Doncs això, que consulti Carré el, el, La revista de la FAP I sabrà de la seva vida I aquest llibre és molt rigorós Perquè també aplega un munt d'exemples reals a de textos, a publicacions d'època, cançons I bé que abans el company que ha trucat això, que a vegades agafar un llibre no saps per on començar o, o t'interessa però costa trobar informació, aquest és un bon llibre. Sí. Ah. Bé, doncs... Um, no, si per llibres pf, em podríem donar, però sí. bastants, sobre el tema del moviment obrer. Sí. Bé, bueno, al final podem fer una bibliografia mm. de llibres... Que Tuñón tu... de l'Ara també és una altra. però aquest ja és més de moviment obrer espanyol. mm -hmm. Bé, doncs com a píleg, com, com a part final, eh, parlem sobre l'activitat que es donava dins de la colònia. Val, ja ho hem dit, eh, sobre, sobre el tema de la mainada i el lleure. En els primers anys hi havia una, una cuina comunitària, botigues i economats. Eh, una, una, petita, una petita farmaciola, i les més grans arribaven a dispensari i metge. L'educació a les colònies corria a càrrec d'un mestre laic de vegades, o like, és important, like eh? Like no vol dir que sigui like, Exacte. vol dir, que no és, és capellà, que, dir que no és capellà, però que és religiós. No és capellà, però que l'educació continuava tinguin continguts religiosos. Mm, però no sí, era un capellà. Sí. Però, bueno, més correntment era un capellà, eh? Pels nens. I monges per les nenes. Aquestes, les monges, també es cuidaven de la llar d'infants que hi hagués allà... A, a dins de la colònia. Bueno, bueno, ja és curiós infants. perquè l'educació actual eh, molta continua en mans de, molt, de la privada, tota la privada, eh, poques, poques, eh, poques escoles privades eh, no hi ha que no vinguin de, de ser antigament gestionades per monges, cures, capellans, jesuïtes, opus dei, tot això que deia l'oient, doncs encara continua viu eh, com a poder fàctic, sobretot enquistat perquè no té una altra manera de referir-nos i com si fos un càncer social social a les escoles i alss centres educatius de, Però lo, del país. Lo més trist no és que existeixi és que estan subvencionades per al govern, per la Generalitat i que la gent els apunta. i encara una escola de monges té fama de ser més bona que una pública i tal. I inclús hi ha escoles allà segregades, encara nens i nenes amb uniforme, tot això que M'agradaria que el pare sobre sota quins paràmetres pensa que és bo portar els seus fills allà. Algo tan antic, no?, que estem parlant del 1850 i existia aquest tipus d'educació. Bé, evidentment, eh, l'educació a les colònies no seguia cap mena de programació, sinó que es feia per tradició. I, sobretot, inculcar-li uns valors morals i de disciplina. Eh? Aquesta era la... I les quatre normes que deien sumar, restar, multiplicar i dividir... i llegir una mica i ja està. Sí, i anar recte. Eh, seure recta? no? Sí. No, no, anar recte. A part de seure ah, vale. recta, anar recta en general. Sí, sí. Val? Anar sí, sí. molt recte. Anar pel camí recte. Sí, que és el del nostre senyor. Bueno, això els nens que tenien sort, perquè les nenes en costura i... Bueno, ara ho explicarem, també. Sí? Sí, sí, sí, sí. A les grans colònies... A hi havia escoles de treball nocturnes per homes, on s'ensenyava tot allò relacionat amb el tèxtil i la filatura, però bueno, en un grau tipus FP de grau mig, ara, eh? de l'època. sé tu, és així. Sí, sí. No, no, no, estic, no estic despreciant ni molt menys la gent que fessi un FP de grau mig. Uh -huh. Simplement són un tipus de coneixements que no són tan acurats o tan extensos com el que pugui donar un FP de grau superior o una universitat. En aquella època les escoles doncs, ensenyaven com a uh, màxim, afilar uh, tipus de filatures que hi havien, tipus de peces de roba tèxtil i poca cosa més. Vull dir, és que no necessitàvem obres especialitzats, necessitaven sí. molta mà d'obra amb una mínima especialització. Sí. Que sàpigués que quan tenia la mà cotó no era el mateix que quan tenia seda. <ríe> I poca sí, cosa sí. més. Bé, eh, als anys 30 del segle XX... Eh, atenció, anys 30 del segle XX. O sigui, 1930. Vull dir... I les colònies febrils comencen a la segona meitat, 1855-1858, del segle XIX. Sí, 100 anys. Val? Doncs comencen a haver-hi també escoles nocturnes per a noies. Se li deien el menaix. El menaix. On se'ls ensenyava a què? A cuinar, a fer conserves, a economia domèstica, mm -hmm. cosir i planxar i tenir cura dels malalts i els infants. Molt bé. El que tradicionalment ens ocupem les dones, veia. Molt avançat, tot plegat, no? És que inclús for fora de les colònies, oh. i en aquesta època, eh, no sé, les meves àvies de deien en quan els nens van a escola i les nenes a costura. Es diu així. Bé, bueno, als anys 30 va començar a haver-hi eh, els intents de la República d'implantar escoles lliures amb educació mixta i tot això. Eh, què va senyor, els, què van fer els feixistes, en Franco? Pff, tornar a, a l'educació cap a les senyoretes i allò que li deien el movimiento. Eh, les, les noies tenien que apuntar-se a cursets obligatoris del movimiento. Sí, però tenia un nom, això. Tenia algú secció bueno, femenina o no sé sí, què. Eh? Això de secció femenina... De, la de secció la femenina de la Falange, que llavors sí. es tenien que apuntar a les noies i i, no tenia, o sigui, i aprenien això mateix. I, bueno, I a fer obres de caritat, també. I obres de caritat. I això fins als 60... Bueno, parlarem més extensament d'educació. Sí, sí, sí. Sobre el tema de l'educació i la cultura, que és un tema molt important. Perquè ben bé el, el que va fer la Generalitat en escoles lliures, era l'escola i tot això. L'escola lliure la més aferra i guàrdia, però ja, ja parlarem, perquè tenim preparat el proper programa eh, parlar de, de, de l'oci, de, de la cultura i tot això. Perfecte. Ho deixem llavors per d'aquí a 15 dies abans de dir alguna barbaritat. Sí. Que <laughs> després ens haguem arrepentir. Bé, doncs, hem parlat, doncs, això, de les activitats dins de la colònia fabril i ara, si et sembla, parlarem una mica de les activitats del lleure. Les dues principals activitats culturals que oferien les colònies als seus treballadors anaven encaminades a nutrir a nodrir d'oci no perniciós. No perniciós segons el patró, eh?, pels seus obrers, el que, no, el que no fos perniciós per ells, que eren el cor els cors d'en Clavé i els orfeons. I l'altre, el teatre. Uh -huh. Bé, clar, hem de pensar que també és l'època del nocentisme i de la renovació cultural catalana, amb la poesia, la amb el teatre, sí, el re, la Renaixença, exacte. Sí. És, és més posterior. Uh -huh. És el segle XIX precisament, per, el, eh, el segle 20, perdó. Sí, tens rau, la Renaixença. Llavors, bueno, eh... els cors, però suposo que del Claver, no, perquè el Claver era una mica tenia un punt reivindicatiu. Sí, el cor, el cor del Claver podia arribar a haver-hi alguna colònia febril. Però bueno, que a lo millor Luca gafava manera la idea. De no, fer un cor traven, I sobrement cantaven més cançons religioses. Es pensaven com Nadales i... Com... Agafem la idea de, de associativa del claver, però no amb el rerefons reivindicatiu d'ell. Associativa, però en benefici de no una associació lliure, sinó en benefici del patró. Pau social. S'ha sí. d'aconseguir la pau social a partir d'unes activitats de dosi, amb una socialització controlada de socialització controlada no? i el teatre bon, segurament serviria com un mecanisme de, de, de difusió d'idees eh, bastant reaccionàries perquè eh, és que aquí ens fan estudiar la Renaixença a l'escola i doni do, eh, vull dir, la majoria són pensadors burgesets, eh? No tenim un Mayakovski a la Renaixença No, però es veu la Renaixença com alguna molt positiu, segurament per un burges el, vivint de Passatge Gràcia era molt maca la Renaixença no. Però... Però per un obrer del rebel hahas un pal important, mm. no veure l'augen i dors i tots aquesta penya. <laughs> és que és veritat. Segur, sí. totes les referències eren d'alta cultura i, i els conceptes que menegava aquesta gent devien donar-li bastant de repel l-ús a l'obrer. Sí. Sí. I... Bueno, és, és important viat. perquè hi ha una recuperació del català i una normativitzaització i una normalització per fer cultura del català, vale, sí. Però després els conceptes i la ideologia, reaccionària del rerefons, és bastant infumable de la renaixença. Bé, bueno, això, cors d'en Clavé i teatre. En alguns casos s'hi construïa també una biblioteca. En alguns, eh?, no Suposem que farcideta de bíblies. Sí. No fos cas que es culés algú, algú dolent. I també hi havia eh, cafès i casinos, eh?, bàsicament amb clientela masculina. Les dones estaven cuidant els nens a la plaça i, o si no, al carrer, allà amb les cadires al davant de la porta i poca cosa més. Mm. Cafés i casinos. També s'hi practicaven esports, com les bitlles, i més endavant ja tipus modern, futbol i, i bàsquet. I a la gimnàstica o el que fos, no? Bé, bueno, ara bé, la vida de la colònia regia, evidentment, a l'entorn de la voluntat del patró. És a dir, l'oci també estava controlat pel patró. Val? el ritme, el tipus d'oci. Tot estava controlat o girava al voltant del patró. Això, evidentment, tenia conseqüències en la mentalitat col·lectiva, podem així, de la colònia, plena d'actes litúrgics i processons. Hm. Religioses. El que els amos fossin eh, homes d'ordre i de religió, eh? Homes d'ordre i religiosos. Hm. Com tiene, bueno, que sé, aquesta és la imatge que tenia. Feia que els obressin, després se n'anaven de putes i eren uns cràpoles viciosos i, i bueno... I ja veurem el que vam fer després. Ja, ja parlarem, també, més endavant, de la febrador, eh, al segle XIX, a finals del segle XIX, principis del XX, amb tots els guanys de les colònies febrils, a què es va dedicar la burgesia catalana? Eh? A gastar-s'ho en festes. En festes, especulació, una grandíssima especulació que van començar a invertir per especular en vivenda a Barcelona, etc etc. Que els hem de dir la febrador d'això. La febrador era, simplement el guany dispensat... O sigui, que tenien molta passa. La despesa és arreuixada de, de, de, de, dels guanys que feien a costa d'aquests obrers. Val? Però bueno, que permetien pagar i fer mecenes de, tot el, de tota la Renaixença. Ah, clar. On estàvem? Sí, eh, si aquest eh, patró era un home d'ordre de religió, feia que els obreris i obreres eh, patisquen tot tipus d'actes sacramentals i assistències obligatòries a les esglésies de dins de la colònia. Val? Així mateix, hi havia els dies de festa oficial, entre cometes, dins de la colònia, lligats a, també amb l'esdevenidor de la família dels patrons. És a dir, naixements, batejos, comis, eh, comunions, matrimonis, eh, sants, aniversaris, defuncions... Sí, Quan cada... tot això passava dins de la família del patró, això es reflectia en la vida social de la colònia. Quan els donaven més menjar... El o... Donaven, sí, o... o sortir una hora abans, si O tots tenien que anar a veure i donar-li un pató a la mà al patró el dia del seu sant, i a ell li donava què, com vas, Manel, què, com va la teva família, eh, no sé què, pues mariconades d'aquestes. O, per exemple, quan naixia un fill, tothom hauria d'anar passar i veure el fill, d'acord? ¿vale? Mm. Bé, bueno, molt bonic, eh, tot plegat. Sí. Molt tendre. Molt tendre. També, evidentment, eh, quan s'engalanava la fàbrica, és quan hi havia reconeixements civils eh, de que era beneficiari l'hemu de la colònia per part de les autoritats locals, tant militars com civils, eh? Quan... quan... Rebien la visita del governador militar de la zona sí. i anava a, de visita oficial i feien allà una festa i tal, i llavors s'engalanava la colònia Fabril. No. Però, clar, era, era un reconeixement al patró. El governador militar o l'alcalde o el governador civil de la província no anava a veure els obrers, eh? Anava no, no. el patró. Llavors els obrers tenien que posar-se tots fora de la casa, fer el passillo, no. fer-li el passadís d'honor i després ficats a la fàbrica o a treballar, i llavors a la torre del patró es feia la gran festa. Clar. Ah. Vale? Sí, sí. Bé, bueno. resum, la colònia era un cos social eh, que es devenia reflex, reflexa, amplificat i sense mediacions de la moderna societat de classes capitalista. D'acord? Uh -huh. vale? No hi havia anat teneus i... i, i... I, I petites coses i petites que coses que, que, que podien modular no? la, la, la, la, la, la contradicció tan forta que hi ha en una societat de classes no? mm. és, com, és com ara tot el riu opus modern no? mm. que modula perquè hi ha, un, hi ha un que treballa és treballador social, un altre que treballa en una comparativa eh, sembla que bueno, que en l'ajuda de classes no és tan forta no és tan punyent una, una a la ciutat una no? Exposició al CCCB CCCB, exact i ara els fills dels obrers sembla que poden anar a la un encara que, que després tinguis que treballar d'obrer un altre cop amb un títol. Bé, bueno, tot això sembla com molt més difús. No, no a la Colònia Fabril l'enfrontament era dur, eh? Bé, bueno, és com allà com Ciudad Juárez, no? Comparat amb aquí. Encara que tot Exacte. està amb el capitalisme, allà l'explotació és molt més directa. I... Doncs això, allà a la Colònia Fabril no hi havia simbolismes i, i l'enfrontament de classe era directa. Mm. És a dir, la contradicció de classe era directa entre capital i treball. Bé, on podríem situar dins, del, dins de les relacions de producció capitalistes l'originalitat de la colònia fabril? És que van desenvolupar una original barreja entre clientelisme de tipus patriarcal feudal amb pràctiques d'explotació salarial capitalista. Val? Des d'un punt de vista d'anàlisi de classe de la Colònia Fabril, aquest és el tret últim fonamentat. Més enllà de que es fessin eh, buscant l'energia o buscant eh, mà d'obra barata, tal, tal... No, no, no. Una vegada que ja tens assentada la Colònia Fabril, Quin era la dinàmica, la mecànica interna, no? I aquesta dinàmica interna és aquesta barreja entre patriarcal feudal i règim asalariat capitalista. Això és el que marca el tret característic de les relacions de producció capitalistes que es donaven dins de la colònia Fabril. I això marcarà el caràcter de la construcció capitalista a Catalunya i a països catalans amb una burgesia explotadora al màxim dels recursos i la mà d'obra. No és una burgesia que vulgui arribar a cap mena de pacte social amb la seva classe treballadora. No vol construir l'estat del benestar, ni molt menys. I ella va a treure el màxim de peles immediatament. I això és una lògica que funciona fins ara amb l'especulació immobiliària i amb el sector serveis, no pensa en un futur pel país. Ella ja pensa en treure benefici ara i explotar al màxim ara. Lo que passa i després ja no li interessa. Per tenim la crisi que tenim. Eh... És a dir, explotació al màxim de recursos i mà d'obra i que, amb aquests guanys acumulats, es llençarà a una especulació desenfrenada a les dècades següents, i què és això que es coneix amb la febrador, que ja explicarem en el seu, en el seu moment. Uh -huh. Bé, crec que aquest és el resum de com van funcionar les colònies febrils. Si et sembla, llegim un, un parell més de textos sobre això de les, de les colònies. Uh -huh. Però jo, jo és tot el que volia dir com a, com a resum de, de colònia febrils. D'acord. Doncs bé, hem, hem descobert una mica aquesta vida... ...una mica més oculta o extraoficial de, de les colònies. Eh, només una petita puntualització d'aquest llibre tan interessant... ...que us hem comentat real sobre la crisi... ...sobre bueno, una petita cançó... ...i amb això ja anem marxant perquè s'apropa a la nostra hora. La crisi també arriba a les colònies... Toda la orilla del llobregat cubierta de fábricas donde los modernos feudales de la industria han estado ejerciendo la más vil tiranía contra los obreros dándoles jornales miserables haciéndoles trabajar hasta 10 y 6 horas diarias ah, perdón 16 16, horas diarias, sí. ¿no? <ríe> hasta 16 horas diarias incluso seis horas sí, sí, incluso ah, sí. fiestas y de noche con la precisión de habitar casas del fabricante con la presión, perdón de, de habitar casas del fabricante y comer en cantinas que el mismo explota toda esta orilla, paraíso burgués va quedando solitaria con el cierre silencioso y paulatino de multitud de establecimientos productores eso es un, un texto eh, de una publicación los desheredados del 1886. Sí, perquè evidentment, eh, ja dins de la lògica de producció capitalista es produïen crisis cícliques de sobreproducció i això provocava tancament de fàbriques, que és el que es refereix a aquest text. Que interessant d'interessant això, explicar les dures, duríssimes condicions de vida i treball dins de les fàbriques. A mi m'ha agradat sobretot la part aquí, que, aquesta que diu «enmorallats». <laughs> Però la Colònia Fabril té això, és que tancava la gent allà dins. A mi m'ha recordat a la pel·lícula de Novecento, de quan el patró per la nit tancava sí. porta a porta a totes les cases dels obrers, que no m'estranyaria que també passés això pel seu bé, per sí. protegir-los que els tanqués la porta per la nit. Eh, bé, i un altre text que tenim aquí, també molt interessant, el ball de, Solida de Solidaritat amb la colònia Sadó. Sí, abans hem llegit, bé, bueno, has llegit precisament un text on, on parlaves d'uns acomiadaments que els havien fet eh, de 30 famílies, precisament sí. em sembla de, de la colònia aquesta de Sadó. Sí, sí, sí. Eh? Una vaga obrera que va haver-hi a la colònia de Sadó Uh, i bueno, suposo que es devia fer una cançó en solidaritat amb ells i... Sí, i bueno, explica una mica el febrer de 1886 a Sabadell celebrarà un ball per recollir diners per ajudar aquestes famílies eh, i llavors van fer en, en la publicació on explicava això van fer una poesia que deia 1.250 treballadores ben pagados con hambre sus sinsabores. Sempre pasó lo mismo con señores como sedó Para bien daremos baile formal en el salón que llaman el colonial. Id, compañeros, y salven a los pobres nuestros dineros. <ríe> Val. I bé. No, no, no, bonica, bonica poesia popular, autèntica, popular. Això sí que no és renaixença. Sí, sí, no, <ríe> o això... almenys no te la fan llegir a l'escola aquesta. No, no te la fan llegir a aquesta, aquest tipus de poesies. Sí. No, jo, jo ja ho he dit al principi programa. Jo espero que, que com a conclusió veiem lo sòrdid i lo manipulador que és... lo sòrdid de les colònies fabrils, històricament parlant, i lo que és la visió que li volen donar actualment. Però és manipulador, ja ho he dit, és manipulador en el sentit d'adobar la visió del món que ens volen donar els capitalistes. I la seva visió del món és una visió històrica, també. Uh -huh. I tant. I, doncs, això, molt interessant, veure una, veure una mica... Eh, els paral·lismes, com sempre, del passat i el present i possiblement el futur, en part, i, i això, una visió una mica crítica de la història que també ens fa analitzar l'actualitat la, d'una altra manera. No? Sí, segurament, històricament, en un futur d'aquí 20-30 anys, hi haurà museus de les ETTs. I ens explicaran que les ETTs... Van ser necessàries. Van ser necessàries, i mira com treballaven, i eh, ho, ho faran d'alguna manera com una cosa inevitable i que ha assegurat el benestar de les futures generacions. Les ETTs, no sí. les empreses externalitzades, el mu sí. multi-empleo... Sí, o els call centers, també. Els centers, també. Sí, sortirà, sortirà... Museus dels call centers. Ja et podrà sentar i agafar una trucada... Sí, en plan, mira, així agafaven les trucades, eh? I, i, i continuaran, d'alguna forma, perpetuant eh, la, la, la capacitat de, de generar una visió única de la història. I fixeu-vos si aneu de pont o quan sigui, si aneu Ja, ara és un bon pont per anar a fàbriques. Sí, per anar a fàbriques o per anar per, per Catalunya i veure que actualment també s'estan fent, per exemple, allò de com era ciutat Cooperativa... uh -huh. Eh, quin poble era? Ui, no sé, no sé. Bueno, per aquí prop de Barcelona hi ha realment blocs de pisos que posen eh, 10 blocs de pisos, un cap, una escola, una plaça i ja està, i ja està envoltat de fàbils. Ah, a Sant Boi, Sant Boi. A, Sant Boi, a, Sant Boi a Sant Boi, com un bolet i això, perquè no pot ser una moderna colònia fabril. Fa, fa sí, respecte... No? A... Bueno, tots els tot el suburbis i extrarradis de Barcelona sí, ho són, sí. o els polígons industrials a Gabà sí. o a Rubí... Ara es diuen ciutats dormitori. Sí, ara se'n això. <ríe> doncs això, espero bueno. que us hagi sigut interessant. i Ja sabeu que repetim el programa la setmana que ve, uh -huh. a les 12, si us heu perdut alguna part, i d'aquí 15 dies tornem a més temes sobre el moviment obrer. Bé, bueno, la setmana... De, perdó, d'aquí 15 dies sobre cultura, sí, no? Sobre Educació, el... ensenyament, cultura, ateneus obrers... Sí, no? tot el que envoltava fora de les colònies en aquella època, el moviment obrer. Molt bé. Doncs ens veiem d'aquí 15, 15 dies. Seguim escoltant eh, Contrabant d'FM, aquesta ràdio Giro Allí, autogestionada, que el pròxim eh, dia 18 de desembre eh, farà una festa del seu 19 aniversari a l'Espai Jove de la Fontana, Espai Jove de la Fontana, al carrer Gran de Gràcia, 190-192, i podeu comprar les entrades anticipades. Perquè toca la Kinky Beat i Anita sí. Miltov. Exacte, Ho podeu comprar les entrades anticipades. Es veu que és una cosa que comença a les perdó que ho vegi bé, 6 de la tarda. També tenim un curs de, de sí. podcast, una xerrada sobre mitjans uh -huh. lliures, abans del concert, si ens interessa. I els concerts d'aquests dos grups. I les entrades anticipades, que valen 5 euros, més regal sorpresa, a la llibreria Watergate, a la plaça Vicenç Martorell, aquí al centre, número 2, o entrades a guixeta, 6 euros. Bé, per més informació, www.contrabanda.org. Doncs, eh, sense més, fins aquí 15 dies. Que us ho passeu bé. ¡Ai-ho! ¡Ai-ho! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! ¡Ai-ho, ai-ho, ai-ho, ai-ho, ai-ho, ai-ho, ai-ho! ¡Cómo hay mucho paro, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! Ay, Cuando llega fin de mes, nos miraban expresión, de tarbando en sus migajas, agradeciendo. Estábamos eranitos, somos los siete lanitos, pero en este cuento blanco hieren no la hoja con ellos. Oficiar. Ay, ho. Ay, ho.